Вий, у темну ніч, з вовком віч на віч. Вий, пробив час твій. Вий, удар відбий. Вий, вий, вий, вий. Все життя боротися. Як таке змогти? Чом життя марнується, запитаєш ти? Пам'ятаєш, юність, коли ми ще не боялись завтра, не плакали завчора, були просто ми. І час був просто зараз І були ми живі Не проходили і трималися Як рука в рукаві Бо у нас був час Час, щоб дихати Та біда вже ось І не спиниш лихати Бо життя не скінчиться Коли воно не почалось Лід на воді Під ногою тріщить Може стати золотом Все, що блищить Усмішок годі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 Наводжу цей процес Сказала Нора Місіс Елм Вклавши все почуття в ці слова Хочу, щоб це скінчилося Будь ласка, не голосуй Мовила Місіс Елм Із білим конем у руці Міркуючи над ходом Дотримуйся ти, що в бібліотеці Тут окрім нас нікого немає Немає значення Тут усе одно бібліотека «У церкві ти поводишся тихо, бо це храм, а не тому, що там люди. У бібліотеці так само». «Гаразд», – тихо промовила Нора. «Мені це не подобається. Хочу зупинитися. Здати читацький квиток». «Квиток – це ти». Нора повторила. «Я хочу, щоб це припинилося». «Ні, не хочеш». «Ні, хочу». «Чому тоді ти ще тут?» «Бо не маю вибору». «Повір мені, Норо, якби ти справді не хотіла бути тут, ти б тут і не була. Я тобі це казала від початку». «Мені це не подобається». «Чому?» «Бо це дуже боляче». «Чому боляче?» «Бо це все насправді. У цьому житті мій брат загинув». Бібліотекарка знову посуворішала. «А в якомусь житті, одному з його життів, загинула ти, йому, по-твоєму, не боляче?» «Майже ні. Він останнім часом зі мною взагалі справ мати не хотів, бо у нього своє життя, і він вважає, ніби воно не склалося через мене». «І отак ти думаєш про брата?» «Ні. Отак я думаю про все. Схоже, неможливо жити так, щоб нікому не зробити погано». «Так і є» то навіщо жити? Бо, правду кажучи, смерть теж завдає людям болю. То яке життя обереж далі? Не хочу. Що? Не хочу іншої книжки. Не хочу іншого життя. Місіс Елм зблідла, як тоді, коли почула по телефону про смерть батька Нори. Нора відчула, як підлога забвихтіла, ніби маленький землетрус. Вони з Місіс Елм схопилися за полиці, З тих посипалися книжки. Лампочки мигнули і згасли. Стіл із шахівницею перекинувся. «Тільки не це!» – сказала місіс Елм. «Знову!» «Що таке?» «Ти сама знаєш, що таке!» «Усе це місце існує завдяки тобі!» «Джерело енергії ти!» Коли в джерелі серйозні негаразди, вся бібліотека під загрозою. Ти, здається, в найгірший з можливих моментів. Тобі не можна здаватися, Норо. У тебе ще є варіанти. Є можливості. Там стільки версій тебе. Пам'ятаєш, як ти почувалася, коли прийшов ведмідь? Як хотіла жити? Ведмідь, ведмідь... Навіть поганий досвід для чогось потрібен, розумієш? Нора розуміла, ті жалі, з якими вона прожила більшу частину життя, були марними. Так, поштовхи під ногами припинилися. Уся підлога була в книжках. Лампочки знову загорілися, але поблимували. «Вибачте», – сказала Нора, і зібралася була піднімати книжки і поставити на місця. «Ні», – різко спинила її місіс Елм. «Не займай, поклади». Вибачте, «І припини вибачатись, а допомогти можеш ось із цим. Це безпечніше». Нора допомогла місіс Елм позбирати шахові фігури і розставити їх на шахівницю для нової гри. «А книжки на підлозі? Ми не будемо їх підіймати». «А тобі яке діло? Ти ж ніби збиралася повністю зникнути». Місіс Елм? Може, й була механізмом потрібним для того, аби спростити складність квантового всесвіту, але у цей момент, коли сиділа перед наготованою шагівницею серед розгрому, то була просто мудра і печальна людина, неймовірно жива і справжня. Я не хотіла поводитися грубо, врешті промовила місіс Елм. Нічого. Я пам'ятаю, коли ми почали грати в шахи в шкільній бібліотеці. «Ти дуже швидко програвала найкращі фігури», – промовила бібліотекарка. «Робила хід, десь підставляла ферзя чи слона і втрачала їх. А тоді поводилося так, ніби вже все програно, бо в тебе лишилися тільки пішаки і кінь чи два». «Чому ви зараз говорите про це?» «Місіс Елм помітила нитку, що стирчала з рукава кофти» сховала її, а потім передумала і випустила назад. Якщо ти збираєшся добре грати в шахи, мовила вона, наче в нори не було більшої проблеми, треба зрозуміти ось що. Гра ніколи не закінчується, доки вона не закінчилася. А поки на шахівниці є бодай один пішак, не все ще скінчено».